san Baixamos estas, <coughs> estas panxolinhas, eh, vamos a recibir, pois pues, como non, a nosa amiga Beatriz Busto Miramontes. Hmm. Unha muller que fez un traballo, pero menudo traballo, eh? Hmm. Menudo traballo. Un libriño que se titula Pandereterios de Mens. Si, sí, señor, vale. pero menudo traballo, eh? Vale, vamos Porque a echarle en este trabajo, este la marinera. Vamos a saludarla. Muy buenas tardes, Beatriz. Hola boas tardes Boas tal? tardes, ben vida, moitas gracias por atendernos, Beatriz Agora, hoxe temos a sorte De, de terte aquí no noso eh, Programa Galegos Novais eh, Agradecerche que, que, bueno, pues Nos dediques este minutiños para falarnos De traballo que, como dí Armando eh, Bastante longo Bastante interesante Que pertence a, a, a Unha recolleita extraordinaria Que ti fixeche Durante bastante tempo, non? Sí, eu fixen, sí, de campo no territorio no que sobre o que se inscribe o libro e non só so, durante, pois non sei que serían, quizás un par de anos, mm. mais outro máis tres en total, por respecto de documentación de arquivo, bueno, pois todo un proceso de análise musical Lo que podemos falar si, si contar es que uh -huh, uh -huh. no que tamé me acompañó Fusio o sea, de la Osa, sí, ¿no? uh -huh. y, y bueno fue, fue fue una investigación, bueno, en no mundo académico tres años en paralelo, pero claro, en no mundo da edición, digamos, un pouco máis eh, divulgativa, vamos a decir así, bueno, tres anos de traballo e investigación Son, xa, xa é un tempo adicado, xa. Sí. Mm -hmm. sí. Bueno, ese horario que, como dicimos, titúlase eso, Panderetailers de Mens, que nos a, adquirimos precisamente no Culturgal de, de, sí. de, de Pontevedra, é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 Prudencia, Asunción Manuela, Teresa e Adelia e sí. foron coñecidas no mundo do folclore baixo a categoría pandenteiras de mens e sí. foron coñecidas como tal porque a lá polo xa nos entonta eh, que dirixía artísticamente unha agrupación folclórica da Coruña que se chamaba Manuel Cajaraville e sí. que dirixía artísticamente a agrupación folclórica Turuxo na Coruña ve unhas vamos a decir descubrí unas entre aspas, digamos uh -huh. un poco descubrí unas cantar en un espectáculo de la sección femenina de de doano do 1971 uh -huh. entonces un universo folclórico por aquel entón no queríamos todas las agrupaciones tienen una propuesta escénica de palco folclórica, digamos, ¿no? Uh -huh. Que se baseaba moito nos bailes soltos, muñegas e jotas, uh -huh. pero sobre todo sobre todo en agrupacións de gaitas, digamos, ¿no? Músicos instrumentais masculinos, especialmente, e que non miraba para nada ao mundo da pandeireta. Ese home, concretamente, eh cando as coñeceu, despertoulle unha sensibilidade precisamente cara a ese son, que son uh -huh. o son, ¿no? Digamos a as pandereiteiras, neste caso, de cinco mulleras, uh -huh. eran cantadoras, tocadoras, bailadoras, son mulleras labregas, asumente de mens, de amores, entradas en idade que como moitas miles habían no país, pois sabían cantar, tocar, uh -huh. bailar, eh froito dunha oralidade, então pois Manuel Cajarravilla este home que quedou fascinado, decidiu integrarlas na súa propia agrupación E iso supuso efectivamente Como vos acabas de, de Relatar A primeira vez no, no universo do folclore Se escutou cantar Pandereteiras de palco Ni moito menos eran as únicas Pandereteiras, ni as primeras Porque o noso país está cheo De pandereteiras, non de tradición oral Pero son os tímenes que Foron, digamos, participantes Habituais dos palcos Do universo do folclore Digamos, non? A verdade é que ese traballo tigo, Ten, ten moitísimas satisfaccións Non é feito de que te lean Pero o, ao mesmo tempo tamén vas, Ides presentando ese libriño eh, A semana pasada tiña entendido Precisamente ese sábado Este vez te desenmalpica Esa zona concretamente Donde, donde eh, están as mulleres de, eh, Enclavadas esas, mulleres, esas cinco mulleres Nas que, que ti faz referencia Pero... Mm, mm,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 precisamente fue la semana pasada en Malchica, porque he presentar un libro sobre cinco mujeres uh -huh. y ante las suascillas, dos netos de netas, dos, dos, dos niños de veciñas, entonces, claro, fue una presentación ante la propia, no digo comunidad territorial, digo comunidad familiar, entonces firmando libros a netos, netas, fillos, villas,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 a verdad de que <coughs> e o que digo esa satisfacción persoal é grande, é enorme, non? Porque elín fala falando, además asinando libros aos, aos netos de algun sí. disnetos familiares e veciños da, da desas can, desas... eu digolle lle pero son pandereiteiras porque ao mesmo tempo de cantar tamén tocan a pandereta non? Entonces, e hoxe volves a repetir, a recuncar pois presentando precisamente aí en, en Santiago, non?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 presentamos e vamos a ter a colaboración tamén inestimable e moi moi agradecidos de de Felisa Segad e de Montserrat Rivera de De Leilía, de Leilía que, Montse, venga, no. eh, que venha a compartir connosco tamén Monse, unha grande, grande tamén De sí, Leilía sí, sí, sí. Bueno, pues xa, que, xa que estás eh, Ainda que non pudemos falar con ele pues, Darnos un pequeno apunte de, Do infinito do, no pé, Porque tamén Para darlle xa conhecerónos os seguintes Algo máis da, da, da Lectura en galego O infinito nope pe Bueno, quen deberá presentalo eh, Eva, Eva claro. ou, ou, Sergio, claro, claro. ou Sergio Pero O infinito no pe é un libro Digamos que Se, se estructúrase Arredor eh, De un material que xurde Precisamente a miña investigación hmm. Que é un material en vídeo En super oito Do, do maio do 71 Non que se ve bailar os veciños ah. E veciñas de Mens nunha recollida da sección femenina da Coruña Ribeirana uh -huh. pues, que, que é un patrimonio de danza, básicamente un baile moi específico concretamente de bargantiños e moi localizado nesas zonas Mens, Lim, Limiñoa Seaya e todo ese territorio ¿no? entón, o infinito no pé é eh, eh, un libro digamos que por un lado supón a transcripción en bailegrama de Xerxo Cobos, desos de movimentos que forman parte deste baile tan específico xa perdió xe que a Ribeirana, pero que se bailaba non hai tanto tempo en toda esta comarca, y, eh, guiado por un texto literario da eh, non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 Sí como material basicamente sí. Eso é o que evidencia uh -huh. un patrimonio uh -huh. total. non o vídeo pode ser mellor, non mellor non. non sei que non sei cuánto, pero o certo é que efectivamente hai o que se evidencia e o as sí, sí, persoas sí. do don, bueno, do territorio Bergantiñán co seu propio patrimonio uh -huh. e o que evidencia son saberes uh -huh. básicamente. Eh, Bueno, y me eh, siento muy bonito y muy emocionante verlo. Para ti, concretamente, como antropóloga, ten que ser una, una delicia. Eh, eh, disfrutas, precisamente, pues, no sé, vendo esa, eh, eh, esas, eh, quizás, eh, interpretaciones en orden, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, yo como antropóloga, en realidad, eh, casi que disfruto más... Eh, eh, O, tu, o sea a topar, a topar un vídeo como ese obviamente unha documentación como esa é algo como moi emocionante no? e, claro, entón, sí. claro meu ser máis musicóloga mm -hmm. disfruta un montón porque porque desco, o sea encontrar algo en arquivo é como moi emocionante ¿no? ah, hombre, sí, sí. Ay encontrei algo que non se encontrara eh. ou si se encontrara pero non nos sabíamos sí, sí, sí, sí, ou non estaba publicado no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 de seamos capaces de descubrir cousas tan interesantes como esas cinco mulleres extraordinarias que ti nos descubres ne, nese teu libro Pandere Taylor de Men <tose>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 de volver un pouco a centrarme na, na no percorrido de publicacións académicas hai ben. un pouquinho do universo da, da do estudio para publicar mm -hmm. en divulgación, pero bueno, sempre estou por aquí sí, <ríe> <bueno>. <ríe> sempre estou por aquí facendo algo relativo, ben, se xa a miña investigación principal que ha de nodo como sí. a esta no. sobre as pandereteras de mens, no? si, si, si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 apoyando aí tamén a, a, a, a os libreros e libreras. Moi ben. E e si, eh non non é un libro en absoluto complicado de conseguir pola vía normal e máis mm. frecuente, consigues sin problema ningún. Está editado sí, sí. pola Central Folke. <coughs> e e xa máis de mens. Moi no. ben. Eh, Mago que estar tan lonxe para, para para non poder achegarse aí precisamente a casa do Taberneiro para sí. poder escoitar vos e <ríe> ao mesmo tempo pois pues, enlazar o asunto do, do, do libro con cuns co viñiños, non? Como como sí. vos presentades aí. <ríe> Nos vimos facelo. Mago, Mago non pode estar, pero pero o mellor se si, si convences a a, a do, do, da Central Folke que que, que lle falen a Valentín, por exemplo, de, de, de na Política Lingüística ou algún outro da Xunta de Galicia que, vos pues, financien a, a, a presentación a Viaxe para presentálo aquí en, en, en Cataluña estaríamos encantadísimos. Bueno, ¿eh? eu, eu sempre estou presta por, por visitar Barcelona, vamos. Pois, pues, pues, hai que eu comunicar a Central Foque e, e que te... tirai un pouco da levita. Eso é. A, a Central vale. que, que espabile un chisquiño para que anáis o libro deles, o sea que a, sí que o escribiste ti, pero eu, a, a editorial é el deles, o sea, que sea claro. que... Di huevo, vamos, pues... eh. Sí, sí, é bueno, unha proposta central porque están igual de prestos e de encantados pues... eh, de ir a Cataluña, o difícil non non é animarnos a ir, o difícil é conseguir financiación, porque xa sabedes que é toda a cultura sí, sí. sempre pero, pero sempre é una... limitancia. Pero espero se che digo que é unha proposta, non? O sea que yeah. nos estaríamos encantados e ademais levaríamos os micros directamente aí para que para yeah. que <ríe> pues se, puidera, pues se puidera, publicar. A verdade é que agradecémosche moitísimo a A conversa que xetais connosco. Mm... E eu a vos moitas grazas polo espazo e polo voso interese. Eh? Homem, eh, había que facelo é, é porque nós temos aquí unhas unhas grandes cantareiras que lle chaman Rosalieiras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 Eh, circuitos de... Bueno, non me sorprende porque, porque, porque bueno, no caso dos galegos xa le va pasando tanto tempo como emigrantes somos. Uh -huh. O sea que eh, eh, eh, nas diáspora sempre acontecen cousas cando sí, se trata uh -huh. de nós. E sempre acontecen cousas, ademais, as veces incluso acontecen máis cousas uh -huh. que no propio territorio. Uh -huh. Xa sabemos como, como son as cousas. Non? Intentamos aportar ao entón... reociño. Exactamente. Si, si, si entón alégramenme práceme saber que temos mulleres cantadoras e tocadoras en todas partes que uh -huh. cantan a nosa lingua cos cono bueno, con cuas nos coas nossas realidades basicamente uh -huh. Uh -huh. porque bueno o territorio é moito máis que un lugar concreto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 todo sentido da vida cotiá e era un proceso creativo no que las mm. intercedían un xeito activo e, e eran músicas claro, claro, e, claro. o fin, non? Entón, facerse cargo non só da estructura repetitiva, sino animarse a, a, a facela a facela mm. Con toda humildade, lo digo, eh, sí. con todos los acertos, musicais ou menos tal, sí, no sí, sí. todo ten que ser perfecto ni maravilloso, ¿no? Non? Sí. Pero bueno, eh, bueno, es parte es parte do de, o sea, es parte do proceso de, de crear unha cultura forte, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. <risas> Bueno, Mira, ahora están xogueiras, por xento Non fortalexendo Si, si, sí, si, sí, sí, exacto, exactamente Bueno, o caso é o seguinte que Nos trouxémolo precisamente para que Elas tiberan documentación E poidan aproveitar eh. pues, Esa aportación que vos Facedes, que as grandes Investigadoras como vosotros Tanto Xule como a ti Pois, pues, ya, ya que nos mentaches Hai, hai un momentiño Eva, nun. Que, sí, Eva pues, sí. pues eso, que, que aportan documentación gracias a, a, a ese traballo de investigación extraordinario que depois publicades entonces pues, é documentación para elas son xente nova e seguro que tomarán referencia e serviralles para, para a súa traxectoria musical Pois, pues, bueno, de ser así eu xa me dou por satisfeita. Nós intentaremos de, de que elas tamén exemplo de vosoutros. E volvo a repetirche esa suxerencia de que lle digas a de central que se sean capaces de, de achegarse aquí, que nos recibiremos vos cos brazos abertos e seguro que teredes case tanto ou, ou tanto um, persoal que, eh, que, que vos escoite. Bueno, seguro, no me cabe duda Non me cabe duda <risas> sí. Eu, Vamos, ese en algún momento propicio dos niños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 Igualmente, igualmente. Muchas gracias. Os desexos tamanto para min eh meus para vos. Moi ben. Nada, sobre todo que comezemos a compartir a vida con espontaneidade por fin. Moi ben. Moi grazias. Pois, grazias. Grazias a vos. Tamindeiro ano. Bueno, Julio. Gracias a Fernando por estar ali. Gracias Julio por estares aí. Este pequeno espadou foi Armando Fernández. Que teñan un bon Nadal e un bon ano novo como Be digo sempre que anoites eixo vosso descanso e arrúa a vosa liberdade ben queridos ointes de co que ven de co que ven oo Amén li cor caféfé. Euu mambo. T A... Chiz!